Szerelő sofőrként a hadosztály teherautóit tartott a karban. Albion, Morris Commercial és Ford Surrey típusú járműveket és egy Ford Sussexet. A hadosztályt először Grand Town on Speybe irányították mellett egy haditengerészeti bázis közelébe. Utána a Sutherlandben a skót felföldön található King vonultak tovább.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 Barátja Jack a saját üzemanyagának felét Artur kocsiának tartalékkannáiba töltötte, így amikor Artur került sorra, már csak a nagy tartályokat kellett feltölteniük mindkét járműben, ami sokkal gyorsabban ment. A nap hátra lévő részében már nem volt több dolguk, ezért elmentek megnézni a piramisokat.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 Az opál karburátora ugyanaz a fajta volt, de nagyobb furattal, így Artur a fogyasztása háromszorosára nőtt. Viszont nem volt gyorsabb járgány a sivatagban, ami később megmentette az életét.